Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 53 Generalul păru cuprins de un tremur nervos care îl împiedică să răspundă timp de câteva clipe. În sfârșit, cu o silă vădită, el rosti jurământul cerut, dar cu o voce atât de înceată încât abia putu fi auzită. Atunci mai mulți membri îi cerură să îl repete din nou cu glas mai puternic și mai deslușit. Ceea ce el făcut? Acum aș vrea să plec, spuse generalul Sunt liber în sfârșit? Președintele se ridică numit trei membri ai adunării ca să-l însoțească Și se urcă în trăsură alături de general După ce îl legă la ochi Printre cei trei membri se afla și vizitiul care îl adusese Ceilalți membri ai clubului se împrăștia tăcuți Unde vreți să vă ducem? Întrebă președintele. Oriunde am să pot scăpa de prezența dumneavoastră, răspunse domnul Depinie. Domnule, continua atunci președintele, luați seama, nu vă mai aflați în adunare, nu mai aveți de a face decât cu oameni izolați. Nu insultați dacă nu vreți să fiți tras la răspundere pentru insultă. Dar în loc să înțeleagă limbajul acesta, domnul Depinie răspunse... Sunteți mereu la fel de curajos și în trăsură și la club, domnule, fiindcă patru oameni sunt totdeauna mai puternici decât unul singur." Președintele porunci să fie oprită trăsura. Se aflau tocmai la intrarea a cheiului dorm, unde se găsește scara care duce la fluviu. De ce ați oprit aici?" întrebă domnul de pinie. Pentru că ați insultat un om, domnule," îi răspunse președintele. Și pentru că omul acesta nu vrea să mai facă un pas măcar, fără a vă cere în mod cinstit socoteala. Și asta e tot un fel de asasinat, spuse generalul dând din numeri. Fără gălăgie, domnule, îi răspunse președintele, dacă nu vreți cumva să vă privesc ca pe unul dintre oamenii aceia pe care dumneavoastră îi numeați mai adineaori, adică dacă nu vreți să vă numesc un laș, care și-a slăbiciunea drept scut. Sunteți singur și numai unul dintre noi vă va răspunde. Aveți o sabie la șold și eu am una în bastonul acesta. N-aveți martor și unul dintre domnii de față vă va fi martor. Acum, dacă vă convine, vă puteți dezlega la ochi." Generalul își smulse chiar în clipa aceea basmaua de pe ochi. În sfârșit," spuse el, am să pot ști cu cine am a face." Trăsura fu deschisă. Cei patru bărbați coborâră. Franz se întrerupse încă o dată. El își terse sudoarea înghețată care îi curgea pe frunte. Era îngrozitor să vezi un fiu tremurând, palid, citind cu glas tare amănuntele neștiute până atunci ale morții tatălui său. Valentină și împreună mâinile ca pentru rugăciune. Noartie se uita la Vilfort cu o privire aproape măreață, Plină de dispreț și de trufie Franz citi mai departe După cum am spus, era în ziua de 5 februarie De trei zile se lăsase un ger de 5 sau 6 grade Scara se acoperise cu gheață că generalul era gras și înalt Președintele îi făcu loc pe marginea rampei Ca să poată coborâ În urma lui veneau cei doi martori era o noapte întunecoasă. Locul de la scară la fluviu era umezit de zăpadă și promoroacă. Se vedea apa scurgându-se neagră și adâncă, târând câteva sloiuri de gheață. Unul din martori aduse un felinar dintr-o luntre cu cărbuni și la lumina felinarului acestuia fură examinate armele. Sabia președintelui, după cum spusese, era o lamă simplă vârâtă într-un baston, mai scurtă decât a adversarului său și fără gardă. Generalul de Pinie propuse să se tragă la sorți cele două spade, dar președintele răspunse că el provocase și că, provocând, ceruse ca fiecare să se servească de arma sa. Martorii încercară să stăruie, președintele însă îi făcu să tacă. Felinarul fu pus pe pământ. Cei doi adversari se așezară de-o parte și de alta. Lupta a început. Lumina făcea două fulgere din cele două spade, cât despre oameni, abia dacă se zăreau atât de neagră era noaptea. Generalul trecea drept unul dintre cei mai buni spadasini din armată, dar fu atât de hărțuit de la primele lovituri, încât dădu înapoi și dând înapoi căzu. Martorii îl crezură ucis, dar adversarul său care știa că nu-l atinsese deloc, îi întinse mâna ca să-i ajute să se ridice Împrejurarea aceasta, în loc să-l potolească, îl înfurie și mai mult pe general El se năpustie asupra adversarului Dar adversarul nu se dădu înapoi nici cu un pas măcar, apărându-se cu spada De trei ori se trase înapoi generalul, dându-și seama că s-a apropiat prea mult Și de trei ori început din nou A treia oară, el căzuiar. iar se crezu că alunecase ca și prima dată. Totuși martorii, văzând că rămâne jos, se apropiară de el și încercare să-l ridice. Dar cel care l-a pucase pe după mijloc, simți pe mână o umezeală călduță. Era sânge. Generalul, care aproape leșinase, își veni în fire. Am fost dat pe mâna unui spadasin de meserie, a unui profesor de scrimă," spuse el. Fără să-i răspundă, Președintele se apropie de acela dintre martori care ținea felinarul și, ridicându-și mâneca, arătă brațul străpuns de două lovituri de spadă. Apoi, desfăcându-și haina și descheindu-și vesta, el își arătă coastele zgâriate de a treia lovitură. Cu toate acestea, nici nu suspinase măcar. Generalul de piniei intră în agonie și își dădu sufletul cinci minute mai târziu. Franz citi ultimele cuvinte cu o voce atât de sugrumată, încât abia putu fi auzit. După ce le citi, se opri trecându-și mâna peste ochi ca și cum ar fi vrut să alunge o ceață. Dar, după ce tăcu un timp, el citi mai departe. Președintele urcă scara după ce își vârâse din nou spada în baston. O dără de sânge însemna drumul făcut de el prin zăpadă. Nu ajunse încă la capătul scării, când auzi un clipocit înăbușit în apă Era corpul generalului Pe care martorii el aruncaseră în fluviu După ce îi constataseră moartea Generalul a murit așadar într-un duel cinstit Și nu într-o cursă cum s-ar putea spune Drept care am semnat prezentul proces verbal Pentru a statornici adevărul faptelor De teamă să nu vină un timp Când vreunul dintre actorii acestei groaznice scene ar putea fi învinuit de crimă cu premeditare sau de abatere de la legile onoarei, semnat Borgar, Duchampy și Le Carp. Când Franț termină de citit actul acesta, atât de groaznic pentru un fiu, când Valentan, palidă de emoție, își șterse o lacrimă, când Vilfort, tremurând și înghemuit într-un colț, încercă să alunge furtuna prin priviri rugătoare adresate bătrânului neînduplecat, ei spuse lui Noartie Domnule, pentru că știți în toate amănuntele lor faptele acestea înfricoșătoare pentru că le-ați întărit prin semnături onorabile și pentru că în sfârșit păreți că vă interesați de mine deși interesul dumneavoastră nu s-a vădit până acum decât prin suferință nu-mi refuzați o ultimă satisfacție Spuneți-mi numele președintelui clubului ca să pot afla în sfârșit Cine l-a ucis pe bietul meu, tată? Vilfor căută canăuc mânerul ușii. Valentan, înțelegând înaintea tuturor răspunsul bătrânului, pentru că zărise adeseori pe brațul lui urmele a două lovituri de spadă, se dădu un pas înapoi. În numele cerului, domnișoară," spuse Franța, adresându-se logodnicei sale, veniți-mi în ajutor ca să pot afla numele omului care m-a lăsat orfan pe când aveam doi ani." Valentan rămase neclintită și mută. Haide, domnule," spuse Vilfor, crede-mă pe mine, nu mai prelungi scena asta oribilă." De altfel, numele au fost ascunse din adins. Nici chiar tata nu-l cunoștea pe președinte și chiar dacă l-ar fi cunoscut, n-ar putea să spună cum îl chema. Numele proprii nu se găsesc în dicționar. Nenorocire," strigă Franț. Singura nădejde care m-a sprijinit în tot timpul lecturii și care mi-a dat putere să ajung până la capăt Era să cunosc numele celui ce mi-a ucis tatăl Domnule, domnule, strigă el întorcându-se spre Noartie În numele cerului faceți tot ce puteți Ajungeți, vă rog, până la a-mi arăta, până la a mă face să înțeleg Da, răspunse Noartie Domnișoară, domnișoară, strigă Franț Bunicul dumneavoastră mi-a făcut semn că ar putea să mi-l arate pe omul acela. Ajutați-mă! Înțelegeți! Dați-mi ajutor! Nu Noartie privi dicționarul. Franț îl prins de un tremur nervos și rostirând pe rând literele alfabetului până la E. La litera aceasta, bătrânul făcu semn că da. E, repetă Franț, degetul tânărului alunecă de-a lungul cuvintelor. Dar la toate Noartie răspunse printr-un semn negativ. Valentan își ascundea fața în mâini. În sfârșit, Franț ajunse la cuvântul eu. Da, făcu bătrânul. Dumneavoastră, strigă Franț îngrozit. Dumneavoastră, domnule Noartie, dumneavoastră l-ați ucis pe tata? Da, răspunse Noartie, fixând asupra tânărului o privire măreață. Franț se prăbuși într-un fotoliu. Vilfort deschise ușa și fugi, căci îi dăduse prin minte să înăbușe și puțina viață care mai rămăsese încă în inima teribilă a bătrânului. Capitolul 38 Progresele lui Cavalcanti fiul Între timp, domnul Cavalcanti tatăl plecase să-și reia slujba, nu în armata majestății sale împăratul Austriei, ci la ruleta cazinoului băilor din Luca ruletă căreia îi era unul dintre cei mai nelipsiți adoratori. Se înțelege de la sine că luase cu cea mai conștiincioasă exactitate până și la ultimul pitac din suma cei fusese încuvințată pentru călătorie și pentru răsplata felului măreț și solemn în care își jucase rolul de tată. Domnul Andreea moștenise la plecare toate actele care dovedeau că avea într-adevăr cinstea de a fi feciorul marchizului Bartolomeo și al marchizei Olivia Corsinari. Așadar, aproape prinsese rădăcini în societatea pariziană, care îi primește cu atâta ușurință pe străini și îi tratează nu după cum sunt, ci după cum vor ei să fie. De altfel, ce îi se cere unui tânăr la Paris? Să știe oare cum să vorbească, să fie îmbrăcat cum se cuvine, să fie bun jucător și să plătească în aur. Se înțelege de la sine că unui tânăr străini se cer și mai puține decât unui parizian. Andrea câștigase deci în două săptămâni de zile o situație destul de frumoasă. I se spunea domnule Conte, se vorbea despre el că ar avea un venit de 50.000 de, de livre, și se discuta despre comorile nesfârșite ale tatălui său, îngropate după câte se părea în carierele din saraveza. Un savant, în fața căruia fusese pomenit acest din urmă lucru, declară că văzuse carierele în chestiune, ceea ce dădu o mare greutate afirmațiilor până atunci îndoielnice și care de atunci părură pe deplin reale. Aici ajunsese Andreea în cercul societății pariziene, unde l-am introdus pe cititor când Monte Cristo veni într-o seară în vizită la doamna Danglar. Bancherul nu era acasă, dar îi se propuse contelui să poftească la baroană care primea vizite și el se învoi. De când avusese loc spățul din Ociuii și întâmplările care urmaseră după el, doamna Danglar tresărea de câte ori auzea rostindu-se numele lui Monte Cristo. Iar dacă prezența contelui nu urma după rostirea numelui său, atunci barona simțea că îi se face rău. Dacă, din potrivă, contele se ivea, înfățișarea lui prietenoasă, ochii strălucitori, bunăvoința și chiar curtenia lui față de doamna Danglar, îi alungau de îndată până și ultima urmă de teamă. Atunci baroanei îi se părea cu neputință ca un bărbat atât de încântător la înfățișare, să poată nutri gânduri dușmănoase împotriva ei De altfel, inimile cele mai corupte nu pot crede în rău Decât dacă își dau seama că ar fi mânat de un interes oarecare Răul fără rost și fără cauză le face silă, ca un lucru nefiresc Când Monte Cristo intră în budoarul unde ne-a mai introdus odată cititorii Și unde baroana urmărea cu o privire destul de neliniștită de Desenele pe care i le întindea fi sa după ce le privise împreună cu domnul Cavalcanti, fiul, venirea lui își produse efectul obișnuit. Baroana, după ce se neliniștise puțin auzindu-i numele, îl primi chiar surzătoare. Monte Cristo îmbrățișe dintr-o privire întreaga scenă. Lângă baroană, Eugenie stătea aproape întinsă pe o canapeluță, în timp ce Cavalcanti, fiul, rămăsese în picioare în fața ei. Cavalcanti, Înveșmântat în negru ca un erod din ghiote, cu pantof de lac și ciorap de mătase albe ajurați, își trecea prin pletele blonde, o mână destul de albă și de îngrijită, împodobită cu un diamant scânteitor pe care, cu toate sfaturile lui Monte Cristo, vanitosul tânăr ținuse cu tot din adinsul să-și-l pună pe degetul mic. Gestul și-l însoțea cu priviri ucigătoare aruncate domnișoarei Danglar și cu suspine trimise la aceeași adresă ca și privirile. Domnișoara de era mereu aceeași, adică frumoasă, rece și ironică. Niciuna dintre privirile sau dintre suspinele lui Andreea nu-i scăpa. S-ar fi spus că ele alunecau pe Platoșa Minervei, Platoșe despre care filozofii susțin că, pe vremuri, i-a acoperit pieptul lui Safo. eugenii. Îl salută cu răceală pe conte și folosi primele minute ale convorbirii Ca să se retragă în salonul ei de muzică De unde în curând, două glasuri voioase și zgomotoase Amestecate cu primele acorduri ale unui pian Îi arătară lui Monte Cristo că domnișoarei Danglar Îi plăcea mai mult a domnișoarei lui Darmil, Profesoara ei de muzică Decât tovărășia lui și a domnului Cavalcanti Și atunci mai ales tot vorbind cu doamna Danglar și părând absorbit de farmecul convorbirii, Contele observă stăruința deosebită a lui Andreea Cavalcanti, felul lui de a asculta muzica la ușa pe care nu îndrăznea să o deschidă, și stăruința lui de a-și arăta admirația. Peste puțin timp intră și banchierul. E drept că prima privire el și-o îndreptă spre Monte Cristo, dar pe cea de-a doua i-o dărui lui Andrea. Cât despre soție... Danglar îi trimise un salut dintre acele adresate de unii soți, soțiilor lor, și pe care cei necăsătoriți nu le-ar putea înțelege decât dacă s-ar publica un cod foarte amănunțit al căsniciei. Oare domnișoarele nu te-au poftit să cânți împreună cu ele?" îl întrebă Danglar pe Andreea. Vai nu, domnule!" răspunse Andreea cu un suspin și mai remarcabil decât cele de mai înainte. Danglar se duse numai decât la ușă și o deschise. Atunci fură văzute cele două fete stând pe același scaun în fața pianului. Ele cântau fiecare cu o mână, așa cum obișnuindu-se din joacă, ajunseseră să se priceapă foarte bine. Domnișoara Darmil, care fu văzută atunci formând împreună cu eugenii și datorită cadrului ușii unul dintre acele tablouri vii cum se fac adeseori în Germania, era de o frumusețe deosebită, sau mai curând, de o drăgălășenie nespusă. Era una dintre acele femei micuțe și blonde ca niște zâne, cu păr lung și buclat, căzându-i pe un gât ca de lebădă, asemenea fecioarelor pictate odinioară de perugino. Ochii ei păreau cerniți de o steneală. Se spunea că suferea de plămân și că, asemenea Antoniei din vioara din Cremona, avea să-și dea sufletul într-o bună zi cântând Monte Cristo aruncă o privire rapidă și curioasă în gineceul acesta Era pentru prima dată când o vedea pe domnișoara Darmil Despre care auzise adeseori vorbindu-se în casa lui Danglar De ce nu ne primiți și pe noi?" O întrebă bancherul pe fică sa Apoi îl duse pe Andreea în salonaș și fie din întâmplare, fie din adins Închise în așa fel ușa după el încât din locul unde stăteau, Monte Cristo și baroana nu mai puteau vedea nimic. Dar pentru că baronul îl urmase pe Andreea, doamna Danglar păru că nici nu ia în seamă faptul acesta. Curând, contele auzi vocea lui Andreea răsunând și acordurile pianului, acompaniind un cântec corsican. În timp ce Monte Cristo asculta zâmbind cântecul care îl făcea să uite de Andreea, și să-și amintească de Benedetto, doamna d'Anglar lăudătăria sufletească a soțului ei, care, chiar în dimineața aceea, pierduse într-un faliment al unor bancheri din Milano trei sau patru sute de mii de franci. Și, într-adevăr, lauda era meritată, căci dacă Monte Cristo n-ar fi aflat de la baroană sau poate prin vreunul din mijloacele pe care le avea el de a afla totul, chipul baronului nu i-ar fi arătat nimic. Bun! Gândi Montecristo. A început să-și ascundă pierderile. Acum o lună se lăuda cu ele. Apoi spuse cu glas tare. Domnul Danglar cunoaște atât de bine bursa, doamnă, încât va câștiga mereu ceea ce ar putea să piardă în altă parte. Văd că dumneavoastră greșiți ca și ceilalți, răspunse doamna Danglar. Cum greșesc? întrebă Montecristo. Crezând că domnul Danglar joacă la bursă, pe când, din potrivă, el nu joacă niciodată. Adevărat, doamnă, îmi aduc aminte că și domnul Debrei mi-a spus. Dar, fiindcă veni vorba, cei cu domnul Debrei? Nu l-am mai văzut de vreo trei sau patru zile? Nici eu nu l-am mai văzut, răspunse doamna Danglar cu o îndrăzneală nemaipomenită. Dar ați început o frază pe care ați lăsat-o neterminată. Care anume? Susțineați că domnul Debrei v-a spus... Adevărat, domnul Debrei mi-a spus că pe dumneavoastră vă pasionează jocul. Mărturisesc, am avut toana asta câteva vreme, dar acum nu mai am." Și rău faceți, doamnă. Roata norocului e schimbătoare. Dacă aș fi femeie, iar soarta ar voi să mai fiu și soție de bancher, oricâtă încredere aș avea norocul soțului meu... Căci în speculații, după cum știți, totul e noroc sau nenoroc? Ei bine, după cum vă spun, oricâtă încredere aș avea norocul soțului meu, tot aș începe prin a mi-asigura o avere independentă, chiar dacă ar fi s o câștig punându-mi interesele în mâini pe care soțul nu le-ar cunoaște. Doamna Danglar roșii fără să vrea. Iată, continuă Montecristo ca și cum n-ar fi observat nimic. Se vorbește despre o lovitură splendidă care s-a dat ieri cu bonurile de Neapole. N-am astfel de bonuri, spuse repede baroana, și n-am avut niciodată. Dar mi se pare că am vorbit destul despre bursă, domnule conte, și am început să semănăm cu niște agenți de schimb. Hai să vorbim puțin despre bieții vilfor, atât de crunt loviți de soartă. Dar ce li s-a întâmplat? întrebă Monte Cristo cu o naivitate desăvârșită. Cred că știți. După ce l-au pierdut pe domnul de Saint Meran la trei sau patru zile după plecarea lui, au pierdut-o acum pe marchiză la trei sau patru zile după sosire." Adevărat," spuse Monte Cristo, am aflat și eu. Dar, cum îi spune Clodius lui Hamlet, asta e o lege a naturii. Părinții lor au murit mai înainte și ei i-au plâns, iar ei vor muri înaintea fiilor lor și fiii îi vor plânge." Dar nu-i numai atât Cum nu-i numai atât Nu știți că trebuiau să-și mărite fica Cu domnul Franz de Pinie Nu se mai face nunta ieri dimineață, după câte se pare Franz și-a luat înapoi cuvântul Așa, care sunt cauzele rupturii Nu știu Ce veste mi-ați dat, doamnă Și domnul de Villefort cum îndură el toate nenorocirile astea Așa cum face întotdeauna, ca un filozof." În clipa aceea, Danglar reintră singur. L-ai lăsat pe domnul Cavalcanti cu fica noastră?" întrebă baroana. Și pe domnișoara Darmil drept cine ei? făcu baronul, apoi întorcându-se spre Monte Cristo. E un tânăr încântător, prințul Cavalcanti, nu e așa, domnule conte? Numai că e cu adevărat prinț?" Nu garantez, răspunse Montecristo. Tatălui mi-a fost prezentat ca marchiz, iar el va fi conte, dar cred că nu prea are mare pretenție la titlu. De ce? se miră bancherul. Dacă e prinț, nu face bine că nu se mândrește cu asta. Fiecare cu dreptul lui. Mie nu-mi place să se renege originea cuiva. Dumneata ești un democrat pur, spuse Montecristo zâmbind. Ia seama la ce te expui!" se amestecă baroana. Dacă domnul de Morserar ar veni din întâmplare, l-ar găsi pe domnul Cavalcanti într-o cameră unde el, logodnicul Eugeniei, n-a avut voie niciodată să intre." Bine faci că spui din întâmplare!" răspunse banchierul, fiindcă s-ar putea spune cu drept cuvânt că numai întâmplarea l-aduce pe aici, atât de rar vine." În sfârșit, dacă ar veni și l-ar găsi pe tânăr lângă fica noastră, ar putea fi nemulțumit. El? Vai de mine, cum te mai înșeli! Domnul Albert nu ne face cinstea de a fi gelos pe logodnica lui, pentru că nu o iubește destul. De altfel, ce-mi pasă mie dacă e nemulțumit sau nu? Cu toate astea, la punctul unde am ajuns? Da, la punctul unde am ajuns. Vrei să știi la ce punct am ajuns? La balul mai s-a dansat o singură dată cu Eugenie, în timp ce domnul Cavalcanti a dansat de trei ori cu ea și Albert nici n-a observat măcar. Domnul viconte Albert de Morser, anunță valetul. Barona se ridică repede. Era cât pe aici să intre în salonaș să-i dea de veste ficăsii, dar Danglar o opri apucând-o de braț. Lasă, îi spuse el. Ea îl privi mirată. Monte Cristo se făcu că nu bagă de seamă scena aceasta. Alberi intră foarte chipeș și foarte vesel. O salută pe baroană cu o plecăciune adâncă, pe Danglar cu familiaritate și pe Monte Cristo cu simpatie. Apoi, întorcându-se spre baroană, îi spuse. Îmi îngăduiți, doamnă, să vă întreb de sănătatea domnișoarei Danglar?" Se simte foarte bine, domnule," răspunse repede Danglar. Tocmai face muzică în salonaș cu domnul Cavalcanti. Albert își păstra aerul calm și nepăsător. Poate le încerca o ciudă untrică, dar simțea privirea lui Monte Cristo a țintită -a asupra lui. Domnul Cavalcanti are o voce foarte frumoasă de tenor, spuse el, iar domnișoara Eugenie e o soprană minunată, fără să mai punem la socoteală că știe să cânte la pian ca Talberg. Trebuie să fie un concert încântător." Adevărul e că se potrivesc de minune," spuse Danglar. Albert Părua nu lua în seamă sub înțelesul acestor cuvinte, atât de grosolane totuși, încât doamna Danglar se roșii. Și eu sunt muzicant, cel puțin după cât spun profesorii mei," continuă tânărul, dar ciudat lucru, nu mi-am putut potrivi niciodată vocea cu o altă voce." iar cu vocile de soprane mai ales și mai puțin decât cu oricare altele. D'Anglar zâmbi ușor ca și cum ar fi vrut să spună, Supărăte! De aceea, adăugă el nădăjduind, fără îndoială să-și atingă scopul dorit, prințul și fica mea au fost admirați ieri de toată lumea. N-ai fost ieri aici, domnule de Morser. Care e prinț? întreba Albert. Prințul Cavalcanti urmă Danglar, care se încăpățina mereu să-i dea titlul acesta lui Cavalcanti. Iertați-mă, răspunse Albert, dar nu știam că ar fi prinț. Prințul Cavalcanti a cântat ieri cu domnișoara Eugenie. Trebuie să fi fost cu adevărat încântător și rău îmi pare că nu i-am auzit. Dar n-am putut răspunde invitației dumneavoastră, fiindcă am fost nevoit să o însoțesc pe doamna de morsăr, la barona de șatore No Mama, unde cântau germanii. Apoi, după o clipă de tăcere, și ca și cum ar fi vorbit într-o doară, Morser repetă. Îmi îngăduiți să-i prezint magiile mele domnișoarei Danglar?" Așteaptă, așteaptă, te rog," îl opri bancherul. Nu auzi ce e frumoasă?" Ta, ta, ti-ti-ti, ta, ta, e încântător!" Și se termină acum. Numai o clipă, foarte bine, bravo, bravo, brava!" Și bancherul începu să aplaude din toate puterile. Adevărat, spuse Albert, e încântător și nu se poate să înțeleagă cineva mai bine muzica din țara lui decât o înțelege prințul Cavalcanti. Parcă prinț ați spus, nu-i așa? Alt minteri, chiar dacă n-ar fi prinț, are să fie făcut prinț, fiindcă asta nu-i deloc greu în Italia. Dar, ca să ne întoarcem la aminunații noștri cântăreți, ar trebui să ne faceți o plăcere, domnule Danglar. Ar fi bine să-i rugați pe domnișoara Danglar și pe domnul Cavalcanti să înceapă încă o bucată, fără să le spuneți că e un străin aici. Să asculti muzica de la o depărtare oarecare din umbră, fără să fii văzut, fără să vezi și, prin urmare, fără să-l stânjenești pe muzicantul care poate, astfel, să-și dea drumul întregului instinct al genului său sau întregului avânt al inimii sale, e foarte plăcut. De data asta, Danglar fu măcit de calmul tânărului Morser. El îl lua pe Monte Cristo deoparte. Ce zici despre îndrăgostitul nostru?" îl întrebă el. La naiba! Mi se pare rece, nici vorbă, dar ce să-i faci? Odată ce v legat?" fără îndoială că m-am legat. Dar să-mi dau fica unui bărbat care o iubește, nu unuia care nu i iubește deloc. Uitați-vă la alber." E rece ca marmora și trufa și ca Dacă ar fi bogat, dacă ar avea averea familiei ca valcanti, mai treacă meargă. Pe cinstea mea, n-am întrebat pe fată, dar dacă iară avea gust? Nu știu dacă prietenia pentru el mă orbește, răspunse Montecristo, dar vă asigur că domnul de morser e un tânăr încântător, care o să ofericească pe fica dumneavoastră și care, mai curând sau mai târziu, va fi cineva. Iar situația tatălui său, orice s-ar spune, e cum nu se poate mai bună Hm, făcut danglar. De ce vă îndoiți? Știi, are trecutul, trecutul ăsta întunecos Dar trecutul tatălui nu-l interesează pe fiu Ba da, ba da Haide, vă întărâtați singur Acum o lună găseați căsătoria asta foarte bună Înțelegeți? Îmi pare nespus de rău, deoarece tânărul Cavalcanti, pe care vă repet, nu-l cunosc deloc, v-a fost prezentat de mine. Îl cunosc eu și asta mi-e de ajuns, răspunse Danglar. Îl cunoașteți? Așadar, ați luat informații asupra lui? Întrebă Montecristo. Ce nevoie am de informații? Nu pot să-mi dau seama dintr-o ochire cu cine am de-a face? Mai întâi e bogat. Eu nu vă aș asigura. Și totuși, Răspundeți pentru el? E vorba de cincizeci de mii de livre, o nimica toată. Are o educație aleasă, hm, făcut Monte Cristo la rândul său. E muzicant? Toți italienii sunt muzicanți. Mi se pare conte că sunteți cam nedrept cu tânărul. Mărturisesc, mă supără că știindu-vă angajamentele față de Morser, vine așa să se pună împotrivă și să abuzeze de averea lui." D'Anglar început să râdă. Ce mai puritan sunteți, dar asta se întâmplă în fiecare zi în lume. Cu toate astea nu puteți să o așa, dragă domnule D'Anglar. Morsării se bizuie pe căsătoria discutată. Se bizuie pe ea? Sigur. Atunci să se lămurească. Strecurați-i câteva cuvinte tatălui, dragă conte, dumneavoastră care vă aveți atât de bine cu ei. Eu? Unde naibă ați văzut asta?" La bal, mi se pare. Cum? Contesa Mândra Mercedes, disprețuitoarea catalană care abia catadixește să deschidă gura față de cunoștințele cele mai vechi, v-a luat de braț, a ieșit cu dumneavoastră în grădină, s-a plimbat pe aleile lăturalnice și n-a re-apărut decât după o jumătate de ceas. Baroane, baroane," spuse Albert, nu ne lăsați să ascultăm. Ce barbarie pentru un meloman!" Bine, bine, domnule, ironic, răspunse Danglar, apoi întorcându-se spre Monte Cristo. Vreți să-i spuneți lui Morser tatăl? Cu plăcere, dacă doriți. Dar aș vrea de data asta să fie lămurit și definitiv. Mai ales să ceară mâna a mele, să fixeze o dată să arate câți bani vrea, ca să ne putem înțelege sau să ne putem certa. Înțelegeți însă fără amânări. Bine, așa am să fac. Nu să vă spun că îl aștept cu plăcere, dar oricum îl aștept. Știți, un bancher trebuie să fie sclavul cuvântului său. Și Danglar suspină la fel cum suspinase Cavalcanti fiul cu o jumătate de ceas mai înainte. Bravi, brava, bravo, strigă Morser, parodindul l pe bancher și aplaudând sfârșitul cântecului. Danglar începuse să se uite ca pieziș la alber când valetul veni și își șopti câteva cuvinte. Mă întorc, îi spuse bancherul lui Monte Cristo. Așteptați-mă, poate că am să vă spun ceva îndată. Și ieși. Baroana profită de lipsa soțului ei ca să deschidă ușa salonașului Eugeniei și îl văzură pe Andreea, sărind ca un arc de la pianul unde stătuse lângă domnișoara Eugeniei. Albert o salută zâmbind pe domnișoara Danglar, care, fără să pară cât de cât tulburată, îi răspunse cu un salut la fel de rece ca totdeauna. Cavalcanti păru vădit încurcat. El îl salută pe Morser, care îi răspunse cu aerul cel mai neobrăzat din lume. Apoi alber începu să copleșească cu laude vocea domnișoarei Danglar și să arate cât îi părea de rău că nu luase parte la serata din ajun. Cavalcanti, lăsat în pace, îl luă deoparte pe Monte Cristo. Haideți," spuse doamna Danglar, destulă muzică și complimente. Veniți să luați ceaiul." Vino Luis." Își strigă domnișoara Danglar prietena Trecură în salonul vecin unde, într-adevăr, ceaiul fusese pregătit În clipa când începuseră să lase lingurițele în cești, după obiceiul englezesc Ușa se deschise și Danglar reapăru Se vedea cât de că era foarte agitat Monte Cristo, mai cu seamă, își dădu seama de agitația bancherului și îl întrebă din ochi Am primit răspunsul din Grecia, spuse Danglar de asta ați fost chemat? Făcu Montecristo. Da. Cum o mai duce regele Oton? întreba Albert pe un ton cât putea mai hasliu. Danglar îl privi pieziș fără să-i răspundă, iar Montecristo se întoarse cu spatele ca să ascundă expresia de milă ce îi se ivise pe față și care dispăru aproape în O să plecăm împreună, nu-i așa? îl întreba Albert pe conte. N-am nimic împotrivă dacă ții, răspunse acesta. Albert nu înțelegea nimic din privirea bancherului, de aceea, întorcându-se spre Monte Cristo, care înțelesese foarte bine, îl întrebă Ați văzut cum s-a uitat la mine?" Da," răspunse contele, găsești ceva deosebit în privirea lui?" Cred și eu, dar ce fi vrut să spună cu veștile lui din Grecia?" De unde vrei să știu eu?" Fiindcă, după câte-mi închipui, dumneavoastră cunoașteți multe de desubturi din țara aceea. Monte Cristo zâmbi cum se zâmbește întotdeauna când vrei să scap de un răspuns. Iată, continua Albert, se apropie de dumneavoastră. Mă duc să-i spun domnișoarei Danglar că îmi place ca pe care o poartă. În acest timp, tatăl va avea răgaz să vă vorbească. Dacă vrei să-i spui ce-ți place la ea, vorbește-i măcar despre voce îl sfătui Montecristo. Banu, asta eu spun toți. Dragă viconte, trufia dumitale seamănă a neobrăzare. Albert păși spre eugeni cu zâmbetul pe buze. Tot atunci, Danglar se plecă la urechea contelui. Mi-ai dat un sfat excelent, îi spuse el. Există o poveste îngrozitoare în legătură cu aceste două cuvinte. Fernand și Anina. Ei, ași! Făcu Montecristo Da, am să vă povestesc tot Dar luați-l de aici pe tânăr Nu m-aș mai simți deloc bine să rămână împreună cu el acum Chiar așa o să fac El mă însoțește Acum tot mai e nevoie să vi-l trimit pe tatăl lui? Mai mult ca oricând Bine, contele îi făcusem lui Albert Se înclinara amândoi dinaintea doamnelor și ieșiră Albert părând cu totul nepăsător față de disprețul domnișoarei Danglar, Monte Cristo dându-i încă o dată doamnei Danglar sfaturi cu privire la prevederea pe care trebuie să o aibă soția unui bancher pentru a-și asigura viitorul. Domnul Cavalcanti rămase stăpân pe câmpul de bătaie. Capitolul 39. Eide De-abia sărăca răcaii contelui la colțul bulevardului, când Albert se întoarse spre Monte Cristo și izbuc într-un râs prea ca să nu pară oarecum forțat. Vă voi întreba, așa cum regele Carol al XI-lea a întrebat-o pe Caterina de Medicis, după noaptea Sfântului Bartolomeu. Cum vi se pare că mi-am jucat micul meu rol? În legătură cu ce? întrebă contele. În legătură cu statornicirea rivalului meu la domnul Danglar. Care e rival? Pe naiba, care rival? Protejatul dumneavoastră, domnul Andreea Cavalcanti Nu face glume proaste, viconte Eu nu îl protejez deloc pe domnul Andreea, cel puțin pe lângă domnul Danglar Pentru asta v-aș mustra și eu dacă tânărul ar avea nevoie de protecție Dar din fericire pentru mine se poate lipsi de ea Cum? Crezi că îi face curte? Garantez că da Învârtește niște ochi de îndrăgostit și scoate niște sunete de amorez? Năzuiește la mâna mândrei eugenii. asta e bună. Am început să fac poezie. Pe onoarea mea că nu sunt eu de vină, dar n-are a face o repet. Năzuiește la mâna mândrei eugenii. Degeaba însă dacă gândul e tot la dumneata. Nu vorbiți așa, conte. Sunt înghiontit din amândouă părțile. Cum din amândouă părțile? fără îndoială, domnișoara Eugenia abia dacă mi-a răspuns, iar domnișoara Darmil, confidenta ei, nu mi-a răspuns deloc. În schimb, tatăl te adoră, spuse Montecristo. El? Ba, din potrivă, el mi-a înfipt o mie de pumnale în inimă. Pumnale intrând în mâner, e adevărat, pubnale de teatru, dar pe care le credea pe deplin reale. Gelozia arată dragoste. Da, dar eu nu sunt gelos. El este. Pe cine? Pe Debrei? Nu, pe dumneata. Pe mine? Pun rămășag că nu o să treacă nici opt zile și o să-mi închidă ușa în nas. Te înșel, dragă viconte. Dați-mi o dovadă. Vrei? Da. Sunt însărcinat să-l rog pe domnul conte de Morser să discute definitiv cu baronul. De către cine? Chiar de către baron. Zău? Nu o să faceți așa, nu-i așa, dragul meu, conte?" Se ruga Albert cu toată drăgălășenia de care era în stare. Te înșel, Albert, am s-o fac, fiindcă am făgăduit." Atunci spuse Albert suspinând, Se pare că țineți cu tot din adinsul să mă însurați." Țin să mă am bine cu toată lumea. Dar ce mai e cu Debrei? Nu-l mai văd deloc pe la baroană." E o ceartă la mijloc. Cu doamna?" Nu, cu domnul. O fi observat ceva? Ce glumă! Nu cumva ați închipui că baronul știe?" întrebă Montecristo cu o naivitate fermecătoare. Vai de mine! Dar de unde ați picat, dragă conte?" Din Congo, dacă vrei." Tot nu e destul de departe. Oare știu eu cum sunt soții parizieni?" Eh, dragă conte, soții sunt în la fel." Odată ce ai studiat un individ într-o țară oarecare, cunoști întreaga rasă. Dar din ce cauze s-o fi certat de anglar cu Debrei? Părea că se înțeleg foarte bine, făcu Monte Cristo cu tot atâta naivitate. Știți, intrăm în misterele lui Isis și eu nu sunt inițiat. Când domnul Cavalcantifiul va face parte din familie, întrebați-l pe el. Trăsura se opri. Iată că am ajuns," spuse Montecristo, nu e decât zece și jumătate. Hai la mine." Cu plăcere. O să te ducă acasă, trăsura mea." Nu, mulțumesc. Cred că ne-a urmat și cupeul meu." Adevărat," spuse Montecristo, sărind jos, iată că a și sosit." Intrară amândoi în casă. Salonul era luminat. Se oprire acolo. Făne ai Baptistin!" Porunci Monte Cristo. Baptistin ieși fără să scoată un cuvânt. După două secunde, reapăru cu o tavă gata pregătită și care, asemenea unei gustări din bazme, părea ieșită din pământ. Ce admir la dumneavoastră, dragul meu conte," spuse Morser, nu e bogăția pe care o aveți. Poate că există oameni și mai bogați decât dumneavoastră. Și nici spiritul. Bomarșe nu avea mai mult." Dar avea tot atât Vă admir felul cum sunteți servit Fără să vi se răspundă un cuvânt pe dată, într-o secundă Ca și cum s-ar ghici ce doriți după cum sunați Și ca și cum ce vreți ar fi totdeauna gata E oarecum adevărat ce spui Mi se cunosc obiceiurile De pildă ai să vezi Nu vrei să faci ceva în timp ce-ți bei ceaiul? Aș vrea să fumez Montecristo se apropie de gong și lovi odată peste o clipă se deschise o ușă specială și Ali se-i vi ducând două ciubucuri pline vârf cu cel mai bun tutun la tachi. E o minune," spuse Albert. Da, de unde? E foarte simplu," urmă Monte Cristo. Ali știe că atunci când îmi beau ceaiul sau cafea, am obicei să fumez. El știe că am cerut ceaiul, știe că am venit împreună cu dumneata, aude că îl chem." Bănuiește pentru ce și cum e născut într-o țară unde ospitalitatea se dovedește mai ales cu pipa, în locul unui ciubuc, ne aduce două. Fără îndoială că asta e o explicație ca oricare alta. Dar nu e mai puțin adevărat că numai dumneavoastră... Dar ce aud? Și Albert se aplecă spre ușa prin care, într-adevăr, pătrundeau sunete asemănătoare cu ale unei chitare. Pe cinstea mea, dragă viconte, ai parte numai de muzică în seara asta. abia ai scăpat de pianul domnișoarei danglar ca să dai peste gust la Eidei." Eide? Ce nume minunat! Există deci pe lume femei pe care le cheamă cu adevărate idei și nu numai în poemele lordului Byron,